ותתפלל על אדוני ובכות תבכה, ותתדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם רעו תראה בו עוני אמתיך, וזכרתני ולא תשכח את אמתיך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ועלי שומר את פיה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות, וקולה לא יישמע, ויחשביה עלי לשיכורה. ויאמר אליה עלי, עד מתי תשתכרין? הסירי את עינך מעלייך.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 כאשר גמלתו בפרים שלושה ואיפה אחת קמח ונבל יין, ותביאהו בית אדוני שלו והנער נער. וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי, ותאמר בי אדוני חי נפשך אדוני אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל אדוני